Kaxo, Arratxaldeon, zintzelik irratian tuten arizareten guztio, hemen gaude, beste egun batez, geiz erretegia zailo informatibo honetan, ba, zuen irratian, zintzelik irratian, horretako irrati librean. Eta ostegunero egiten dugun bezala, ba, gurekin doka telefonaren bestaldean Imanol, literatur txokoa sarduratzen den, ba, gure laguna, kaxi Imanol? Arratxaldeon. E, nik musika atentzuten duzu, musika atentzuten duzu? Ez, ez, Pues... Pues ni... Vai, fondoan... Venga, hola, música... ¿Ukiko do fondo? ¿Es da que grabac... Si o en agertuco de nales... Mareneri casco... Datisatzenzaibat... Hola... Trompeta chobat... Dilo, di hola... Ya seco a besela... Ahí se gauzak... Bueno... E, en ezaten adeginen Zuk literaturari buruz hitz egiten bai, duzula da, gurekin Ba, eme, guraldiari buruz ere solako joera bat guraldiaren Berri emateko, orduan ze, Beti, bueno, bez, beti bai, bezala jo, Joera hori izen natu egin didazuzuk Eta eh? nik Baina, bai, bai, guraldiari buruz Itxagiten nago, ia, beti, ia eta, beti Eta ia beti ez negu honetan Ia beti ia beti honetan bai, Euri, jai ditudule, esan dezakegu ez da Haimotel, euria eta atertu gabe da dañera Atertu gabe, da, hau da botatzea elurre, ba? elurre egin aldo hor Bueno, mendietan hemen beran uh -huh. Hemen beran ez eh, Hombre, herri gurea baino gora dauden herrietan, esaten dute ba, zuditu duela, ez, eh? atzer esanik ez diduña, edo inafarralde ba, goratu aietan ba, eh? baino ez, hemen ni gipuzko aldean bizin nahiz eta hemen neben del luges taler negoa hongo saiguta el fundamentosko bategin ja. gabe desde luego ja. bai alematerno alematerno bueno horren ni martxo a martxo gutatzeko ikusiko dego bueno ikusiko ta de el urra polit ezaten da batzuentza kanpoan egoteko baino polit da baita ere etxe barrutik begiratzeko gaurkoak, adiez barruko leioak ezdaketa horrekin zer ikusiko ah, dukanea gure laguna elurra elurra hai, mara hai, mara eriduale ikusten ahideen, edo ez? Edo zer ikusten numere barruko leiotik: Bai, ze hain zuzen ere, orain txai patu dezumezena, eh, gaurko liburua, eh, karri ditzule dana, hori xe da, du izen murua, ez da, barruko lehioa, uh -huh. idazlea peioa inorga dela ere esango dugu, eta ba, bai, eguraldiarekin zer eh, ikusi asko liburua da, eh, bueno, askeko barruko leioa izenburuak berak ereia esaten digu baduela zea bat, ez da? E, barrura begidako intentzio bat eh? po poesia liburu bat da ez egitean dugun orain arte uh -huh. baina e, poesia liburu honek ez beti bezala peioen jorren kasuan barrura begira jartzen gaitu eh? eta barruko lehioa ba, izen burua ba, argia dirazten dori baina gero liburu antzear e, landareak, esua, guia eh bai baude euriere eh, bai mai arinesoren orriak pasatzen eh, se atzeko bilatzen matematora legu dal diarekin zerikusia doana baño bai bai eh bueno ba se llama Oye de nak eh, esen asken fiña ya dinations de de topatzuko beraz Nik hemen, bai nik hemen ikusten du baloreak, asia, xomorra, saia, suaitzak baita maita sunatea nola esistak jartzen duela hemen ikusten duela hemen ba, ba bueno ueforri batean egiten duen rezeinian edo, eta bueno, guzti guzti bain, uu, guzti, baina guzti baita maitasunak ere, euraldeareken zerikusia baukate, baina baina ez du gortikan joko agian, agian idazle ariburuz pixka bat, ez? Nik usta du dela, ez? gaztentzako eta literatura, ba, zure, zure kutxunetako bat, ez da? Bueno, bai, eh, nik... Esaten dut askotan ekarri duzulako, nuntza, bai, eta bai, nik uste du urtero, urtero, ez, bat, behin ez balimada, bitan gutxinez bedreta zitzi ditetan. Bai, haipatzen eh, da, bai, bai, eta hori, hori gauza zantzia da, bai, esan behar mitzuna, nik i, idazleak baino gehiago, bueno, idazleak kortsonarkiak gian bai, baino, idazle nobrak eh, interesatzen zizkit, beri, eh, oso jatorra izatea, doez izatea gigu dit eh, kontua, iruiten zei, liburu zalean eizen aldetikan, ba, liburu ederrak e, eskuartean ibiltza hori da, neri gustatzen zeitena etorban, ba, bueno, ba, peioa inorgak ba, e, ederrak egiten baditu, ba, peioa inorga liburu zitegin godebo bainoan e, zen ete, peioa inorga izan, ebez izan, kontua liburu eder bate egitea dela eskuartean eta bai, arrazoi dezu ba, mazorionez peioa inorga ben bainogea gotan eipatu dugu baimagno gehiagotan bere liburu ederrak eduki ditugulako esku hartzen eta gaur ere ekartzen dugun ba, kalitatezko literatura iruditzen zait, eta horregatik proposatzen dizuet mm. e, poesia liburuak aur, aurre begira direnean ba ez dira izaten ba agian helduen literaturan itsaten den bezala ba honelako sea e, ondia eskuetan kite hausnarketa undikoak edo e, bilatzen dutenak ba, diskurso luze bat az, normalean eta pehoren liburu honetan ere horrela da, diskursoak izaten dira ba, bueno, ba, ideiatxoak laburrak eta idei hauiek nola baitere ba, ba, zuzenean zabaltzen duten mezu bat edo zeharka baldin bada ere zabaltzen dute emozio garbi bat edo emozio argi bat ba, helduen kasuan agian Ba, konleua hau ba, birtu daitekerik eta hori. Eta pe bereziki pe bereziki ur literaturan ba, e, txikien nahi begira aritzen denez, ba, horretan horretan da amau eta horretan sortzen ditu sortzen dituenak ezta. Mm -hmm. e, bai eta le, barruko leio hau hori da. Hori da nezu e, simplea, mezu erresa, Eta aldibedean, ba, bueno, ba, emozio txobat, ideia labur bat, bilatzen duena. Ba, batzutan ematen du, gainera, ba, haian ideia xinplegia edo ariketa xinplegia eh, osatu duela horri ba, alde batean, edo bestean irakotzen dagoen badauka bat. Ba, bueno, eh, <coughs> izan aditzaren konjugazioa besterik gabe, naiz, zu sarada urada gugarazo ezarete aien mira. Ta, lorena ditza. Izemurua. Da claro. I falta, bueno, i faltalda. I faltalda, bai, arrafezu eta Hai, ba bueno, ba esatezu bale ondo dago, año. Bueno, estaket. Eh, ikusi eh inclusive, Poema, poema haber ahí, inclusive, ¿verdad? Ba, testu inguru batean eta gian, ba bueno, testu inguru edo diskurtso horren barruan. Ba, bueno, ba, igual bere leku aurkitu diopelok, baina bai egia da ere aldi aldibenean. Ba, bueno, Simplea edo zea buelta ba, askorik ez duen zea bat dela ez da eh, poema bat. Mm -hmm. ben, beti ere poesian badak egu hausun ba, hartu egin dar da ba, itzei edo esaldiei ba esanai agian berri edo beste begi batzukin ikusiz ba, bueno, ba aurkitzeko. Baina, bai, batutan, batutan ez dagoen lehkutik ere ezin da. Baina, bueno, e, ale derrak ere bat ditut artean, edo ale igalzantzia goak, lortuagoak. Mm -hmm. bai. Anima, animatuko zeinateke bate, bat ematira Bai, bai, bueno, bat oren txirakorri. Bai, bai, bai, esan esa nahi dut bat pixka luzea dagoa, vamos. Bai, luzea goez eskatu, ze, e, la, laule rokoak dira, Denak ezpadira, gehen gehenak. Hau irakurri duan, hau izan da, luzenetako bat. Eta txoria, barruko lehiotik txoria entzun. Lehiotak zabalduz kantaka Ma bueno Hemen badago zehageiago ez da, mamikeiago... Eta barruko leioaren metafora hori ezta, ba, begu, ba, bueno, ez da. Bai, bai eta itz jolazen. Ez, itz jolazen. tankera dehartzen dutela, ez jolako. Bai, bai, bai, asko, asko dute itz Eta ez poema honetan, baina hona askotan, e, lehenengo bi esaldiak e, erretikatu egiten dira demagun lurra. Uh -huh. Lurrean egon, lurrean egon, lurrean egon da zeruan egon. Ba bueno, edo esnatu hacía loratu hacía loratu lo ve de jekita zerua esnatu mhm uh -huh. eh ondo en ser seca ba, de tuanisun en nasa la marraski ba agertzen den chikis ikusten du gainera baina cortuz bat ez eh? cortuz ba mañano a... naiko naiko ez dakit ez lamrotu ta vez la de ez eh? dago so so la es lauda <laughs> la marras du nagoa, ba, bueno, leku batutan beltzago, beste batutan bai, ilunago, beste batutan argiago, eta gero barruan kamisetan zeko, bal, leioa balira bezala, ez da, gitarra, txikian ikusten dut, eta begi bakarra duela, beda ikusten dut. Bai, bai, hori da. Ba, ba egia esaten badizute ikarra garria irutu zeiten, irudiekin egin nan lan, alibur honetan. Irudigilea, peio niorgarekin beti bezala, ze ustede bere obra guztian salgu bakarra dagoela, gainareko guztietan, beti ondoan Jokin Michelena izan du Peio Eniorgak, uh -huh. eta kasonetan ere ala da Jokin Michelena da, baina Jokin Michelenak e, marrazketa teknika mota bat erabiltzen du Peio Eniorgarekin, narrazioa direnean, istorioak direnean, eta beste marrazketa teknika bat erabiltzen du poesia denean, eta kasonetan ere poesia denez erabili du teknika hori dela, e, urmargoen teknika. Eh? Baitu, lortu duta onditzea, beste beste webbune batetik anatea utara irudia, eta bai, arrazea ja, duzorla ja ikusten da, bai. Bai, bai. Bai. E, urmargoak edo akuarela edo bai, antzeko bai. zerbait izango da, nik uste dut. Eh? Uh -huh. e, teknika, ma, askotan gaur baurregun, eh, teknika asko kombinatzen dira, zioranera ordenagailuan ere tratatutako irudiek izango dira, baina badu Badu zeatikan, urmargoetatikan edo urmargoen estetikan asko asko. bai eta horren agaiuan bai, egiratzen ari meitzela zua egiteko eta onelako elementu Ta, egiteko ba, ba, barruan ba, ba, zer doa poesia bat edo bat bi iru marrazki bat, edo nola nola, nola doa? Ba, bi horri bakoitzeko marrazki bat gutxien ez bi horri bakoitzeko marrazki bat gutxien ez eta bueno ne, neri dotorena marrazkietan dotorena eh iru justo sarrera sarrerakoa lehenengo e, tapa tapa idiki eta barruko portada deituko diegon horretan bai hor dagoen e, marrazkia dela marrazki zagalbar paisaia batekin eta bertan dator liburuaren itzenburua barruko leioa eta horiena egilechak eta argitaletxea por cierto ez dago dela ba Or, oso orso paisaia da marraztu du Jokinek, Jokin Michelenak. Mm -hmm, ba, sa, ba saleko ere gustatzen zait, eh. Azaleko ere nik besteak ditut ikuste, baina azaleko irudi hori ere ola... bueno, badu badu bere Ezagut. Mm -hmm. Bai, kuriosoa da ta apoljada. Kami ez estaba yeah. eramateko amateko edo ola... ba, eramateko uh, duko, Bai, era mate bai. Bai, bai. bai, ditu eh, batean e, kakarraldo moduko e, bat, bestean ximelleta bestean hegazti bat Martin arrantzale bat eukozoniten ematen duna mm -hmm. eta azkenekoan genekoan edo hoik zerbazer bat bai bai lau intsektu eta hegazti bat Bueno, ba, ba bueno, ez dugu esan seadinetara koma, pentsatzen du perioa inorgakitaz ditun guztiak bezala, ba, bueno, seis, aspi, amar, urteez, es, len bai, eskuntza... Ba, ba, bueno, go goitik muga jartzea eh, ez da komen sekula, baino betikan, bai, eh, bakizu ze gertatzen den. poesia berez, izatez, eh, aurzaruaren asiera, asiera atikan ez eh, datu daiteken, eh, bueno, probatu daiteken literatura mota Zer, ez da, ez du mezu, e, txea bat, eta alde bakarreko bat, ez du informazio konkretu bat, eta orduan oso, txea da, erritmoak, eta donuak, eta izkunt jolasak leku asko duenez, Be, betik han, ikustet, e, f, a, bi iru urterekin, e, txatu daitek, da, ja, probatu daitekeela da, horrelako poesia. Claro, gauzabadan norbaitekin irakurtzea ta bestea bakarkea irakintzea, irakurtzeko bi modu dira. Bainon e, jendea ba el irakurtzeko be, poesia ulertuta, ba bai, nik esango nuke bi hiru urtetik aurrera probatzek ezuela hemengo aleak eta nik uste dut, eh, sea emaitza emaitza positiboa lortuko le dira <gülüyor> Ba, oso, ondo, Imanol, ez da kezorbe gehiago egegatzen zaigun, bestela bestela fitxa berriogoratzea izen burua, ta, ta idazlea, marraskilaria, itoriala. Bale, e, gauko liburua le leioa, du izen burua, poesiali burua da, idazlea peioa niorga, ilustratzailea jokin mitxelena, argitaletxea pamiela, literatura e, bildumaren e, barruan kopeatuta dago, emegetzi garrantzen bakiarekin eta hemen daukaren informazioaren arabera behatzi euro eta laro gaita marxentimotan soltzen da mm -hmm. horri aldeko pura, ez dugu ezen, nik uste dut laro gaita oh, dira, eh bai, bai bai, bueno, e, bai, poesiak e, espazio hartzen du, eh horri txugia gainean letra gutxi jartzen dira eta bueno, bai, baino, bai, laro gaita masei gabe ez gutxi mhm mm Ba oso ondo, ba mi esker gureken egotagaratik beste aste batez eta ta arte.